Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah saya guru musannif itu. Dan. Ah. Qala Asykhu Asyariq Qasim rahimahullahu taala wa sayadzkurul musannifu bayana takhfifiha id. Ah, dia hujung dulu. Asalnya kita bercara wal khata'ul mahdud. Bukan masalah berlaku bunuh ha, Bila satu orang bunuh satu orang dengan secara zalim dengan cara tidak sebenar asalnya ha, Maka dia tubik dua tiga panggil Satu dia panggil apa dia amdan sengaja Ahak tu kena, ha, kena serah diri supaya dijalankan kawak bunuh balah Ah, maka kaf waris-waris itu mati tu maaf di atas dia tadi, kena bayar dia, dia mughalladhah. Lagi keadaan cara sebut tawliiknya. Dan yang kedua dia panggil sibhul amd menyerupai sengaja. Ah, hak tu dia mukhaffafah. Soal lagi apa dia panggil al-khata'ul mahdhub. Ah yaitu tersalah semata-mata. Lah mana? Dalam mata kata dulu wal khata'ul mahdu ayarmi ila shay'in bahwa lontar panah ia seorang kepada suatu kasaidin seperti perburuan umpama kijang ko ko. Orang ini nak panah rusa, kalau lain kan nak Tiba-tiba silap tak kena ke payu si ba kena ia akan seorang. Ni kena orang payak tu lah hu maka memati ia membunuh yang mati ia kenyo hatilah orang ah ha, tu orang panggil panggil tersalah silap lagi kena orang dia lagi kena orang ah ha, hok tu kala qawada alaihi ayirrami tak ada kena bunuh balas tu atas orang yang panak orang yang kala ni orang jauh bedi tu tak ada kena balas tu pasal dia tidak sengaja Patu kenal kokana perih dah bal ya dibuah lehi dia tu mukhopa patun bokwoji atau romi tak atau agaknya panoh atau lain agak berbeza wajib oleh dia Kena bayar dia mukhopa poh dia ia ringan apa dia ringan? Nah, inilah saada kata wasayas guru lmu seni pu dan lagi akan sebut oleh musanna kita akan menyatakan ringan ringan dia itu macam mana. Ah ha, jadi dia Dia hak berat, Dia hak ringan. Hak berat, berat. berat, berat tu ah ha, kena 100 ekor unta, patu kena bagi 3. Unta hak umur 3 tahun nak 30 ekor. Unta hak umur 4 tahun tu nak 30 ekor. Dan unta hak buting hak mengandung hak tu nak 40 ekor lagi pula kena ambil kena ambil pun kena harta orang nak bunuh sendiri tak nak ambil harta orang lain berat ah dah tu orang tak tak pakat nak bunuh balas tu buat kata gini lah buat kami bersetuju maaf ha? tapi kena bayar dia ha, kena bayar diyat ambil 100 ekor unta nilai ke 100 ekor unta lepas 100 ekor bukan ikut si anak-anak dah nak umur 3 tahun berat umur 3 tahun 10000 setiap pas omong 4 tahun mahal lagi. Ah ha, patuh mengano butinyo mahal lagi. Ah ha, berjuta lebihlah lagi wala nian. Ha. Ah ha, kena pas tak boleh beli harta galai ke kena harta orang ke bunuh tu sendiri. Tak tahu di mana. Ah ha. pas pula kena tunai tunai tak boleh nak tangguh. Ha, ah tu tu berat tu. Ah ha, tu noyak dei hey, mahar ni deh. Jadi awak mudah mah. Eh, tidakkan berat di akhirat. Tu bunuh orang. Okay. Ah ha. Hak yang kedua, hak rupa tersalah hati -hati. Ha, Tak ada nombor gaya. dia orang Dia usah, dia kejar lah Tak apa orang, dia lewat sana pokno, gaya. Matilah orang Itu ha, tak ada kena bunuh balas Cuma wajib dia juga, tapi dia yang ringan ha, lah mana dia yang ringan Itu ha, tengok lagi kat atas Haa, dah Haa, tengok Alal, haa, ke latihan ni orang oh, yang ada belah-belah sini eh uh, wajid diyah atas aqilah adik beradik cerita puak-puak asabah ha, puak-puak asabah bang tolong bakat tolong bayar muajjalatun <tinyat> diyah <tinyat> tu mukhaffafatun <tinyat> muajjalatun yang diberi timpoh alaihim atas alaihim al-aqilah atas segala uh, aqilah uh, adik beradik keluarga di Dalam masa tiga tahun Bayar lepas dalam masa tiga tahun Haa Hingga lah sikit Renggit ya lah Pasal kena kis ni berat Tengok orang nak beli motor Tak puasa nak beli Berapa motor? Lima puluh ribu Kih ada duit Haa Apa tu? Gini eh kamu tak ada duit beri dulu leh sepuluh ribu Pasal pergi Haa Asal lama anak leh dua tahun ha. Haa Renggit lah Antuk banyak juga beli asur asur tu, kalau nak beli kes juta, awak bayar kis juta dah eh. kau. Ha, asu asur asur ha, asur. Ah, kengnya, tadi tu boleh pakak pakak belakon tu, la ni. <tuh> dia. Ha, ah, kita ada dua paham, ah ha, lihat eh. tu. Antuk dia. Kita ada dua paham, ah ha, kau bagi berapa tu ke? Hmm, <tuh> kau ni ha, dah pulak tu. Antuk dia. Kau keteroi. Ah, dah tak nak no muka nanti hmm, geleh tiga bulan yang lalu hmm tu dia ah tunai atok cara dia tu pun ada bahasa halah atau berat ah ha, ya, ada muajjalah tiga tahun bayar dalam masa tiga tahun ah ha, yengillah sebab dia tak ada sengaja dia tak ada ngaja hmm tu dia dikena bayar bukan peri saja dak harga orang ah cuba kalau orang ni pesik zina mati haja ha, ah tu sebab dia tak ada harga di sisi sarang dia panggil apa? Hayawan ghairu muhtaram dia panggil. Ah ha, yang tidak dihormati pada syarak sebab zina. Tak ada dihormati pada syarak. Tengok tengok. Kalau kita duk semaya orang lemah air, wajib kita kena berhenti semaya pergi tolong ke. Tengok tu kaduk kaca semaya ni sudah kacang ni sudah harai pula kita tu. Tak tahu hukum. Nah, dia tahu kukul kita dah maya Allah. Akbar. Boleh dua dekat tengok ke jatuh. Lagu apa-apa lemah. Kak, kak. Wajib kita bukti hungar kita belum. Kalau kita panggil lah tulung ke mana. Nak tulung nyawa. Malaikah. Hadut lemah tu. Orang tak maya. Malaikah hadut lemah tu. Tahu katanya mesti nak. belai hidup apa itu. Soalnya lah itu. Maya jauh kita. Apa-apa. Hmm, tak ada ugor dah dia di disisara. Ha, cuba kita tengok. Ni kita. Oh mahal kita ni maha. Ha, itulah dia. Ah ha, tu dia. Dia kekal zaman nak lemah kurang agama Allah, ha, begitu jadi maknanya <coughs> kita ada sembahyang tu wajib kena beritih sembahyang. Kita terus ber dosa kita. Kita nak tolong nyawa orang. Ah ha, hayat eh, uh, itulah dia apabila bunuh dengan jalan tidak dengan sengaja, ha, wajib oleh dia ya dengan Atas akilah ha, Bukan atas dia sendiri Buat-buat adik-beradik -buat lah Nak pakar tolong Mu'ajjalakun Ya ditipuh Alih ala akilah Fisala sisi sinina Dalam masa 3 tahun Kata siyah Aibil ijma' Ijma' kata begitu Kamal hakau al-imam syafi'a Itu dia Kemudian Yuk khazul diambilkan akhira kulli sanati minha diambilkan pada akhir tiap-tiap tahun daripadanya tu qadra sulusi diate ambil qada suluh dia suluh ni 1 kalau kita kata uh, uta 100 ekor ke 33 nah, ekor lebih nah, nah suluh dia yang kami latih ha, Yang sunnah. Ambil di akhir tiap-tiap tahun lah. Ha, kalau kita katakan ha, Berlaku bulan Maharay, ha, kita mungkin bulan Zul hijjah nukah. Ambil di akhir tiap-tiap tahun tu. Ambil pada solo. Wala al ghaniyy min aqilati min ashab zahabi. Dawaji atah atah hmm. oleh yang kayu <tutu> daripada adik beradik keluarga itulah nah min ashabiz zahabi daripada orang yang mempunyai emas ah akhir kulli sanatin pada akhir tiap-tiap tahun diambil akan wajib atau itu nis pudinarin ah setengah dinar wa min ashabil fiddati dan daripada ashab perak sittadud darahima ambil enam dirham begitulah Kama qala hul mutawalli wa ghayruhu rahimahumullah taala Kali gitu kanak ki aqilah kata kena tolong bayar dah ha, orang dia bunuh orang mati dengan jalan tadi ha, nak apa dia nak panah rusa pergi kena orang wajib atas aqilah murad dengan aqilah ni siapa wal muradu bil aqilati dan ia dikanakki dengan kata aqilah kita panggil adik beradik lah asalnya murad di sini ialah asabatul jani orang yang makin asabah bagi jani kita kata si zaib keberlaku ha, maka kalau zaib mati siapa orang yang makin asabah dia ha, kalau kira juga Poh, hingga ke atas tu orang makin asabah Anak jatah Hingga ke bawah Tuh, dia ah, tu orang makin asabah Hal tu cabut Illa aslahu wa far'ahu Malekah asalnya asal bagi janin Haa ah, Pak tak kira cabut ah, Wa far'ahu dan Foroknya forok bagi al Anak-anak an ah, Anak jatah Hal tu cabut Kalau gitu murak dengan akilah ni org hak makik asabah lain daripada anak hingg ke bawah Lain daripada bapak hingg ke atas kalau kita atas keluarga ni ah saudara adik beradik dia hak semuk-semuk dengan dia hak sepuk dengan dia ah tu akan terpanggil ke tauhid ah. Ah wajib tau hak Ya tengok dah syarat Dia letak tau tu ni kata adik beradik nak lupai. Nah sampai dia buat berkelahi iballah ngah dia beradik dia berat tu. Nah tengok ni hukum dia letak terhadap beradik tanggung. Tanggung panggil tanggung dia Dia berlaku salah tapi syarat dia letak tanggung dekat terhadap beradik. Nah pada tadi denak lari harta pusaka lah tengok beza salah besar tu. Nah apabila pusaka tak selesai beri. Ha, dia ada anak perempuan kalau dia mati, ha, anak perempuan makan pusaka tak habis. Hanya kena boleh ke adik dia Kau kakak dia hak jantan tu kena orang makan asabah. Ha tak beri, tak beri tu dia kiduak surat nazah ni nampak sangat salah. Ha, sahabat sebab apa? Sebab tengok syarak bila orang yang salah dibunuh orang dengan macam ni. Ah pada adik-beradik nak tanggung. Ah ha, tu betul deh. Qauluhu wal muradu bil aqilati asabatul jani ayil muta'assibuna bi Lalu ha, tu yuqaddamul aqrabu fal aqrabu. Fa yuqaddamul ikhwatu li awain li abin. kalau gitu saudara seibu si, sebapak ha saudara lelaki seibu si, sebapak tok dulu kemudian li abin saudara lelaki sebapak ha kemudian sum banuhum anak-anak bagi mereka itu panggil anak menak anak menak anak-anak saudara wa insafulu hang turun gig cucu menak turun gig tumal a'mam kalau tak ada tu gig pak-pak saudara pak saudara yang semak-semak dengan pak kita ha pak menak kita pak ci pak nah kita Tum abain nampak saudara juga hotspot dengan pak kita. Kami dia tu tak ada hot tu tum banuhum anak-anak tu, mereka itu kita panggil sepupu. Ah ha, kerana sepupunya orang makan asabah kan ni. Ah ha, tu orang tu menanggung dia tu. Lah. Syarat dia letak bot. Ah ha, ni apa pakak-pakak tolong ni. Ah uh, habis. Ha, klik ke mata semula tinggal masalah yang ketiga wa amdul khata'i. Ini ha, dia panggil yang ha, menyerupai sengaja. Haa, nah. Menyerupai, apa ha, dia panggil? Ha, sengaja, tilik satu segi. Tersalah, tilik satu segi. Sengaja, nasbah tahu dia buat dengan kosak. Panggil tersalah, tilik nasbah kata dia buatnya dengan alat walik tak mati. Itu kau tengok semula. Masa kita sebut dah. Wa'amdul khatai, ay yapsida darbahu bima la yaktulu ghaliban. Wallah alam.